لا اله الا الله مشور اولسنا ومسيئات اعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وميضل <تسجيل> له فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد تجثا لفظي فلندريم مثل مثل بظتي الماضي الله سبحانه وتعالى A të falendorojmë për e ti fali dhe u dhe zime kërkojmë salavatet dhe selamat për shëndetit më të mira me pingamberin tonë të dashën Muhammedin, Alehi salatu dhe selam, shokëve të ti, familës të ti dhe shdo muslimari cilë e ndjekë rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote. Të ndorogë e zërë kjo është ligjerata e parë nga ligjeratat javorët të, të, të cilat i mbajmë prej periudës të në Ramazan, në Ramazan. Jemi në Pas gjumasët dytë të muajt që ual, kvalusim Allahun subhana vëtjala që zotihon gjelë gjelë lehu adhurimet tonë në gjithë Ramazanit i këtë bërë kabul për neve, vetë nga mundëson Allahu gjelë lehu alë që të vazhdojmë e veprat të mira deri në frimen e fundit të jetës tonë. Ne të vazhdojmë në ciklin që e kemi vetëm se të filluar në bëj veprat dhe adhurimet të zemrës, ku e, kemi marë veprën e sinceritetet si vepr e par e veprave të zemrës, dhe kemi vazhduar me veprën e dytë të themës, dha ajo është bindja, yakinin në Allahun subhanahu ve teala. Dhe pas definicioneve dhe shkallave të bindjes, kemi përmendur frytet e bindjes, seilat janë dobitë dhe lëvërdit, të cilat i fiton njeriu i cili ka bindjen Allahun subhanahu ve teala, dhe që ne përmendëm dobinën e parë, dha aty kemi ngel se dobia e bindjes është se kur njeriu të Bujsh zemën e vetë me bindin Allahun të pare kjo vëtjala Zemëra e vetë ndryqon Zemëra e vetë ka dritë dhe nur Pre Allahu Subhanehu Subhanehu vëtjala Ne zakonisht pas Ramazanit e filloj me një legjerat Motivuese dhe nzitëse për të kërkuar ilmin Por se ne dhe të vazhdojmë njëher me temën e radhës Ndërgohë që sa i përket nzitjes dhe shtytjes për të kërkuar ilm Ne kemi fol shpesh herë për nëzitjen për të mësuar ilmin Ilmi është gjëja më e mirë që ka mundësi njëri ju me kërku njëtën e kësaj bote Andaj me Mahmedi Rahime Huda ka than Njerëzit kanë nevoj për dije më shumë se që kanë nevoj për buk dhe uj Pra sigur që ne vazhdimisht diskutimet tona Janë hangra që e tu hangër që e kina me hangër edhe kur zbojt bajat Dërku që njerëzve u bojt bajat kur Ata e do gjojnë dikan se Vashdimisht duhet me ligjeru Vashdimisht duhet me mësu fejnë Allah Te bareke Te bareke u e tjala Për këtë asyje Ima Mahmedi E bëri që Ilmit jetë mëjërën siqem Se sa buka dhe ujtë Dhe gjithashtu fejnë Nga meri jo në sololari Se në një varë këtë Të gjatë haditëve Ka përmend vlerën e E ilmit Dhe ajo që i dalon Për nga mbarë për njëzët të tjetë Cile ësht Nuk e kanë të tjerët Për këtë asyje Pengamberi onë sallallahu alaihi sallim Kanë zhitë muslimanët që të kërkojnë dhije Ma tje vetë fjala pengamber Në gjuhën arabe në bi Në bi Resul bërshimu në resulullah I dërguari i Allah Dërsa në bi qëfar i bje? Lej mëtar Që nëse e përkëthejmë fjalen në bi i bje I diqë Ai diqë ka zdinë të tjerët Për këtë asyje e, Faktët dhe provat Dhe dubit e k Janë të, pa funshme, më jafton që Allahu Subhane wa Tjala i do njërzit e dijes dhe i do njërzit e dhe vëtëshmëri Zithashtu, njëri uveze nuk mund të lidhet me Allahon me ignorants Së mund të jeti ignoranti miki Allahon Së mund të jeti padishmi i dashmi zotit Pasjetër është me ditë, qoptë edhe gjërat themelore të kësaj feje Për këta syje, besimtarit duhet ta uh, ketë një loj gërdije dhe nëverije prej ignorancës andaj transmetohet nga shumë redietarëve se në fillimet e kërkimeve të dijes çfarë i ka shtytë me mor dije, në mesligjë të caktuar në kuvente të caktuara kur u shkap dhënë një debat, ai s'ka ditë për atë atsej në asnjë at at send dhe ajo ka qenë shtytja për për me kërkuar ilmin e, dhe me kërkuar me kërkuar dije. Për këtë arsye ozan nuk do të hyjmë në këtë temë se kemi folë ndërgjrat të të shumta dhe mjafto për besimtarin Ajo që ka ka arë në Kuran dhe Sërjetin e Bengamberit Sallallahu alaihi sallim Vajdojmë me dobit e bindjes Parëse të vajdojmë me dobit e bindjes Të bëjnë një rëzjime të asaj se qëpar vargu jemi Dikushe ka harruhe Veprat e zemrës janë themeli i të gjitha veprave Pra juridikisht njëri ju mund t'i ketë të gjitha vepra të sakta Shemë të qohë të cifirë dhe ha buk niftarë i themi kja gjërua a ka gjëru, as ka gjëru ta Allahu, ndërhin vepra e zemrës njëri ju mund të ketë marë abdes dhe të ki fal shemull e falë akshamin juridikisht i themi e ki të sak a ka abdes, as ka abdes a ka falë për Allah, as ka falë për Allah ndërhin vepra e zemrës njëri ju mund të shkon haq dhe të bën haqin, juridikisht i themi e ke kry haqin a ka kry haq, as ka kry dhe për çka ka kry edin, ajë ndërkohë që është çështja vepra e zemrës. Njeriu mund të jep zakat, por nuk e din askush pse e ka dhënë zakat. Për këtë arsye të ndrrohet vetë. Njeriu matet te Allah me veprat e zemrës, jo me veprat e jashtme. Për këtë arsye është shumë për njerëzve çuditën kur dikush bëhet laramand fe, dhe harrë ka një gjënjë pasaj një gjënjë tjetër apo ruan zot edhe dezerton nga feja dhe këtë kjo dhe dhe për të folur syje, nga se njeriu nuk e din di çka çakon zemrën. Oqë do të syfë të duhet besimtari me rregullu zemrën e vet. Nëse zemra e ti e do Zotin, do i bindet Zotit, do e mos gjimtyr të kanë me, kanë më i bindt Allahu subhanahu wa taala. Dorkot që nëse gjimtyr të bindën, a zemra nuk i bindet, patjetër zemra ka më tërheq kre trupin derisa ta bjere te niveli i vet. Për këtë arsye Allahu xhelaluhu kur i ka porbuz dhe i ka nënçmuar pa besimtarë çfarë ka përmend, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ato kanë zemrë që smarë një vesh me to. Rëzemrë është kriësoria dhe zemrë është themeli i pranimit të, të vebrave. Për këtë asu e Buhamid el-Ghazali, rahimehullahu tjela, kur fletë për dijen e imamëve të shquar në islam, si imam Ebu Hanifja, rahimehullahu, Maliku, Shafi'iu, Ahmedi, Sufjanë dhe të tjerë, që i domës të katër shumëve imam qëfar thot thot shumica e njëzve mendojnë se këta janë bër imam veç me dijen qëka e kanë pas thot por si kur të kishë qenë qështu do të ishin bë imam edhe të tjerët të se të kanë pas dijen e këtë nër por këto nuk i, ba i banën imam veç me dijen por thot këto kishin mbashkuar mes dijes dhe frigës prej Allahot dhe mos lakmis në dunja dhe zemrave të pas tërta Me të cilat ata u bëndën të gatuar për me qenë imam të dënjas Për këta si juve se nuk e bën njëriju në vetëm aspekt informativ E di, jojo, në kejtë shumë gjera sot din A si të mos në kohën e teknologisë dhe telefonave Sot njëriju dhe zërë shumë informuar Por prap njëriju është a njëri që sfalët A njëri që se adonon zotin e vet A njëri që vret, e pred, e shan, e bën krime në tokë A ushqinjëri i cili ka telefonat e vërtet njerëzi, po, domodin informata si ka mund dobi. Për këtë asje ti rregullojmë në zemrat, nëse doim Allahu subhanahu wa taala me me na dosht dhe me na vë të pranuar tek tek Ai. Për këtë asje oz këtu edhe do do të vijmë ne gradualisht tek rëndësia e veprave të të zemrës. Ë dobia e radhës, e dytë me radhë e bindjes në Allahu subhanahu wa taala, ose bindjen në Allahu nëse sebebi i ullzimit dhe shpëtimin në dunjave në akiret. Nuk mundet me shpëtu të Allahu gjeluale njëri që s'ka bingje në, në Zotë. Pa pas bingje. Edhe bingje dhe që në përmendëm që ka bingje. Bingje është nëzënja vend e dijes në zemar për një diçka të caktuar. Që që kjo tas në kena bingje. Me ardi kush përgjim me thonë a i një të sigur që kjo tas në kena bingje qambën se s'ka nevojë mo diskutojë. Çi jemi tash në xhami e çu jemi masa xhamit, e çu është të shtun. E çu jena të vetëdishëm se ku jena, kjo është me bindje. Kur të mrije ahiretit tenë nçsi lloj dije, ajo quhet bindje. Sikur ço thonin plot pi sahabeve, tabinve, me ar tash me leku i vdekës, unë s'kam çka shtoj më. Çu so, keti gumo. S'kam çka shtoj më. Sigur disa të tjerë që u shpëran dhe than. Tash me ardhmë leku i vdekës dhe me laçel perdën e ahiretit, nuk çuditna shumë, pse as Afrika i ka pas bindjet që i ka marrë pe Kur'anit. Për këtë asojë Zot, duhet besimtari të i marrë kretseve pat, çka ahiretit të bëhet me bindje. Qase wallahi, njehim me pas bindjen e ahiret Zot. Çka ka thonbe nga beja sallallahu alaihi wasallam? Hadith. Meditju jo, çka di jone. Çi vije, se so, ju së dini. Dhe nuk kini bindjen ata Me dit ju, qka di une, ju s'keshni Ju s'keshni edhe si prek një grad Por Allah me rahmetin e vet Një piesë e kalan sa mu zhvillu e Dunjaja Por kjo dhe dhe nuk duhet mu bohe Që neve na, na bën prej pre gafilave Dhe prej indiferendve Për këtë asyje, njëra Ndërshkaqet kryesore Që njëri uvzohet në Allahum Dhe شهدت دنيا الاخره الى الله عز وجل اوج بينياتت الله تبارك وتعالى القران والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرتهم يوقنون اولئك على هدى من ربهم والاولئك هم المفلحون فتد الله تبارك وتعالى عطات تصل <تصفيق> يبسوين اساي تشطالتي قران لا اساي اتيلا اشطال ما هرط للليرا تيت وين ليزن و wil wabil akhirati hum yuqinun. Dhe naqirat kan bindje. Vinirelëzën. Këreq edin informacion se Kur'ani ka zbrit Muhamedit aleyhis Sala salam. Kreditingsa. Dhe nasi musliman shpesh har mendojm se neve na shqipton fjala jonë se ne i besojm Kur'anit. Do të nepos bindje ollëzën. Do të nepos bindje. Sigur që ti shumë rëgjera kur kibindjen toti reagon mbas të tyre. Kur mërë të diagnosë për të doktorit Se kije një trajtim të caktum Bindja jote që doktorit sa të të të rejt Qka ban Ban të ti mengua ta Me ban dikush me të than Se kja të të rëjtë, të rejt tije Edhe ti si beson Ti nuk merë hapat e duhur Ama ti kur ki bindje Qfar ban Ti pasaj me rilasin e duhur Neve zë kërë lezëm Kur'ani Dhe në thotë Allah u kështu kështu Neve qka na ban që mësë me realizua Qka të të zhoti Ska na bindje Apo bindje është shumë e likë, e brishtë, lik, e, e, brisht, e holë shumë. Për këta syrë, thotë Allahu Gjelalu, dhe në akhirat kanë bindje. Këta një rëzit, thotë Allahu Gjelalu, janë të uzuarit e zotit me bindje. Dhe këta një rëzit, do të shpëtojnë. Dhe këta një rëzit, do të shpëtojnë. Ka anë nga e bubëka rëzit dhe kur adhi Allahu anë, se ka thanë fjalët e ti, ka thanë lipë në pëj Allahutë al afu al dhe al afia falin dhe shëndetin ka thënë sepse njëri për Juve nuk i është dhënë pas bindingjes diçka më e hajrit sesa siguria e shëndetit do bon të vonohet zot sahabet Ebu Bekr Siddiqi thotë kjo ka ardhur hadith Ebu Bekr Siddiqi thotë mas bindingjes por kjo sdiskutohet se aseni më i mirë se Allahu ja abdikoi na mas kjo na ka dhënë shëndet Paskë sona është është shëndeti. Pra shëndeti akreditë do bindja, e shëndeti do njëhash është shëndeti cili të të i cili ta mban tyje, ta mban tyje trupin. Thotë ibn Kayyim El-Jauziye, s'ka mundsi që robi të shpëton në dy botrat pos me bindje dhe shëndet. Pos me bindje dhe shëndet e ka përshëllim këtu, i ken nga bela dhe sprovat. Ka thënë, bindja i ja largon, bindja i ja largon. Azapët e akiretit Ndërsa shëndet i alergon ja Së mundjet e Kësaj bote Do më dhënë Njëri ju dhe zësikur që me imunitetin e vet Erun vetë në këtë dunia Qëka erun njëri ju për e akiretit e azapit Allahot Bindja Bindja në Allahon subhanehu Subhanehu e teala Gjithashtu dhe zërë Shekhe Kulisamu të e mi Rahimehu Allah Kure komenton fjallin e zoti gjellegjellin Surin El Insan Ajeti 5 Pinë në e barara, jë shërëbunë, minë kësin, kënë, më iza gjuha, këa fura. Tëtë Allahu të bare kjo e tëra, vërtet bë mirësit, njërzit e mirë, të devotëshëm. Pinë nga gota e cila është e përzirë me këa furë, me një lojë arome shumë të mirë dhe shumë të lartë, këndërmonë erë shumë të të këndshme. Tëtë që e khulisa më të imië, Allahu në këtë ajetë, Ka përmen se pirja e njëzve të mirë Përzihet nga pirja e atyre që janë Afër a Zotit, e uliat e Allahu Gjelalu -Gjel Për shpera syje, ka thanë se Sikur që bamirsat dalojnë prej Euliajve, e uliave Nëse dini, kemi shkallë shkallë të njëzve Kemi njëzit e brarë që i ka qytë Allahu E brarë që i e njëzit e kanë shumë vej për të mira Dhe janë njëzit e dëvoqë Po ka shkallë banalë që kjo e ullia të cilë dhe zëmë uh, nuk e diskutojnë asë halalin edhe halalin e këndë me dosë të matë e e shumë të, të larë jam pengamërë si dikë si di. njërëzit që janë afer zotit i pin pijet në kjeret pas tërta pa u përzime diska tjetër thot njërëzit e mir i përzime e tyra që shi kanë bërë si punë këtu në dhunja. Çi kanë bërë punë në në këtë dhunja. Por këtë ashyë e thotë, ë do të pije njeriu ujë në axheret. Ftohsia e asaj pije do të jetë në varësi nga ftohsia e bindjes që e kaon këtu në dhunja. Domo sa më e çet, çel zemra njeriu në këtë dhunja, apo sa më e çet, as do të jetë edhe fuçia e E pastërti së pijes në akiret Dhe kjo të të është prej Drecisë Allah u të barë kjo vëtjala Por një livrës e sa ma shumë që ka bindin Në këtë, këtë dunja për akiretin Ashë do të i bëhet e pastër Bindja e, e pija e akiretin Thot që i khulisham I më të imi e rahimehullah Thot a, Ma a ma fi dhali kemi më qabeleti i lissair Thot dhe Allah u gjelë gjelalu Ja jep njeri u të pijen Ftësia e asaj pijen që do mëllon dheze se njezit e kanë mërak pijen e eftohë. E sa jo është me e kanë që me përë freskin e trupin. Thotë dhe do t'ja jepë Allahu pijen eftohë banorëve të gjennetit qëfarë ndryshën nga jo që e pijen banorë të zjarë prej ujtë në zetë. Dhe kjo dhe zërë është mukabele, thashtë që eftë samë të, të mje, e kundër ta. Në mëllon njeri dheze më sama kriminel, sama zulum qarë, sama pabesimtar, do t'pije sama në zetë n dhe nga ana tjetër sa ma veprat e larta ças çmaftoftë kopien dhe ças ma papërzimja e ka ko, e kopien për këtë ashtu e thot Sheikhul Islamu dhemi se valsisht nga veprat e njerëzve në dunë jo prej bindjes që kanë bërësë Allahu i ngjelleualla asha do t'i marrin pijet e ftohta në ahiret dhe edhe njerëzit e devotshëm që dhët i kanë të të dalluara pijet edhe ushimet në ahiret kjo është baza e dytë për lëvërdimin e dobive të bindjes e treta thot Ka në djetarë Se bindja njëriut Ja mbush zemrën Me Asketizim Munges dashnije për këtë dunja Dhe ja shkurton shpresat Dhe ja shkurton shpresat Dhe shpesh e shveser Kure dhe gjojmë necët e të parte musliman Me dokon shumë me në nëndësi Një shkollë qua e quajtor Shkurtimi i shpresave Shkurtimi i shpresave Këtu kur theminem ja shkurtu diku i shpresave Nuk thënë ama me rrejt, po me dal birrënës. Sepse vëzëza në së njeriu nuk i shkurton shpresat, e rën vetën. Për shembull, vëzëza e njeriu ban plane gjata. Po nuk e di se mund të nesër me dekë këta to plane të konohochu. Mundsia po më vdej ky. Sa është? ë Me sa përqindje? Nuk hi përqindje as hiç, ç'a çë vërtet që është? Mirë po, qka e mashtron njëri Vëzë me bo qëta të plane Këta të plane, dëshirat e gjata Dë shtrati gjati dëshirave të ti Pre qka i të vjen Prej rejnësë Andrave qka i ka Feja pse ka ardhë Me të prun binare Ka dalë, mësë mës shpresën që asë gjatë E nga mërë i jonë Maksimum qka ka, e ka furnizu Familën e vetë Cila ka qënë vëzër një vjetë Maksimum që ka në të smetime Se për një vjetë i ka siguru ushqivu A të na vëzër, që ka bojnë të na? A të na, a jemë në në të të kjo mahal Mas një 3-4 njëtve, zorë ka me e pas Zorë shumësidhë, krizat mojë odo Ekshënë nëra fletë njëri palidhje A nuk e di se ka mundësi, nesër ka me vdekaj Për këta syrë vëzër njëri ju duhet me këput shpresat Që ka ja këput njëri ju shpresen? Bindja në kërëk Bindja që këna me dalë Për para zotit të bareke Të bareke v E përmenim në Ramazan, në kontekst tjetër, po këtu nga duhet për bindjen. Uh, hadithin që kanë gjerim a muslimi nga Enes Ibni Malik, radhjallahu, anë se një dit për ditë dhe për nga mërë një, sallallahu alai sallem, ju thot sahabeve, ngritun i për një gjennet gjërësia e të cilët është satshijet dhe toka. Dhe njëri prej sahabeve i quajtur Umejr ibnul Humam al Ansari, radhjallahu anë, i thotja Rasul Allah një gjennet gjërësia e të cilët është Po, thë bëkhim, bëkhim Sa e ma dhe kada Sa e lartë koka Sa pune, kançme Thë për nga mbërë Qëka të nëziti ti me than Kështu, sa e ma dhe bëkhim, bëkhim I thë për nga mbërë I thë për nga mbërë I thë për nga mbërë I thë për nga mbërë I thë për nga mbërë Pozë dëshira dhe shprej Sa që të jemë prej banorëve të saj Vë du mu kam banorë Gjenetit Atari ka thë p banorëve të, të gjenetit atëherëve zërë ki ka poshë do hurme në qantën e vetë i kanë zirë hurmet edhe e, ka fillu me hangër prej hurmeve ti hangër hurmet dhe zërë ndërko që pengamësa me arës ka tha e janin gjenet ka qenë lufta e bedrit atëherë i ka than me vetën ka than dërsa ti ha këtë hurme shumë gato me jetuë dërsa ti ha këtë hurmet e këni pa dhe zërë njërzit njërzit kërdojnë me shkur dikun kur ka një takim apo ka më bën një shëtitje, a i bó i gufon zemra, nëse do më shku me çef. Hajde mo, hajde thot. E keni pa dhe i fëmi thot, hajde tash mos mos u gut no hani më shpejt, pse? Sepse do më mrita i veni ku do më shku, apo po para vazh sahabot, axhbindje kanë pas në xhenetin Allahu dhe ka thon, do shoti hor në këtë hurmë gat ka më shkuë, edhe thot Enes ibn Malik thot i juyti hurmat edhe hini luftë edhe vdeçim. Andaj tha pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sahabojve ne ditë. Dhe qe prej prej hajbit që ja ka kallzu Allahu subhanehu subhanahu wa taala. Andaj shiko sahabët e pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam nuk janë ndallur pinave me ilmin natë, si përdormi, si që kanë atë njëjtin e lexojta. Njëtin Kur'an e lexojnë dhe. Amma na Kur'ani s'e përdormi sigurisht edhe Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah me ilmin e përdormi për polemik ata ai ilm por dorogezu me pasru vetem me internet kaç ka bani ju allahu alshaitan ai nuk i ka tubes ahve shka bon njerz ai ka von ta shpotoj kete çaf pi xhenemit kete era kete era rregullohen ne ilmin Kur ilmi e kuranit dhe ilmin e sunet por me ka dhunse un e di më shumë por me ka dhunse kjo mai force te por me ka dhunse kia ai di biguran islam 400 vjet stazhi ka ki me ne ka ilmin e kuranit por por facebook allahu Nëhin murta ma të këshire Po ka mundësit i parin që në Allah në luj Për këtë asilëzë nëse Që ki Kur'an Së në bjeneve akiretin nga Për me hisi kësë omejri Në me, me thonë O, dhe që të johë në këtë hurma, gëtë bëhë Apo Për shimë u zërë I bën qaj me gjithi e kur flet Për këtë hadit dhe të tjera Për shimë u flet për namazin Thot Njërëzit që Allahu i zxen Kur thire thire Së mundë në thotë, mi u bo, e dashme, dishka, posë mi u përgjithë zotin Gjellë, gjellë, gjellë Ilmin çka e ka, ki, kur gjohës i bandovi, nëse aj, kur të thire, hajarës sërra si përgjithë Pse? Thotë, ki mu paskoni dashme Allah, të kishë përgjithë Allah A i kini po blot dhe ju thua, ej, atë në thirë Fatë ke cishë në njërë një dovë, edhe njëzët që atë kalzojnë ti për fejë Thotani dhe, më së ki kaljo, ma vonë përg Po tja ke po me tirë dikush në i dashë Tja lijat me tirë tukajt Me njeri përgjigjesh e, Sa shpesh dhe zërneve në ka ndodhë Që Allahu në thitë hajarës salat Dhe fatkecish sa njerëzi Pi pes kove namaz Njëhet një ofë nërsa në gjami e falë Gjumaj, mërshimu që s'mon mu falë vetë Parle më në vizr, më paskon, vet, më kështu, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në sikjdon në xhami, sigurisht që s'dër për vakte të tjera. Por këta shëojë zot, ilmi i çka e ka kia, se pesë vot namaz janë farz dhe namazi për shembull në xhami është 27 herma më i mirë se sa se namazi në shtëpi. A keni parë ju dikush nëse në artikull çka e ka? Çtu, çka që të vend meshi nduqan, në duçan, në dhjetin, ja blejn 10 euro. Me çumë çu për shembull në pazar tjetër, i thon njëtin një një mall tashesa një 100 euro. Të linihere është Dushanbe. Ose bëj më e don, te e ke atje 270 euro. Kur kushtot tash as çto, ala që s'ka lidhje. Jo se atje mos t'aj po shitet. Andaj kur njeriu e din se namazi në xhami është shumë më i mirë. E çka e bën tash ti kushtot? O xho po na idina be këto, po ke çdo problem. Që kur po e dina se po vana kjo është xhejama me ma Elik. Fath Bilal ibn Sa'd, rahimahullah, thot: "O robrit e Zotit, o rob e Rahmanit, thot dijeni se Ju po punoni në disa ditë të shkurtra për ditë të gjata. Kjo asa kjo jeta e kësaj gojtë është shumë shkur. Allaj, na që frimojna, kshirë, shkur, që dik, e shkurtër. Vallai, naço frymojna, nëse do na më këshilloj kur i kan çka dek, edhe tek i njoft. Vallai, sa shpesht nuk të bën normën. Pa ke posh, familje që ke... nuk të bën normën. Sa shpejt ka ikur, sikur mos më paskon. Njerëz i familjar që ti i ke përcjell. Ku shkon ato? Nuk janë. Ço do të thësh edhe ti, edhe unë. Masë 67 viteve, këtu ke qëto oh, Allah Alema jenas jena Për këta s'ju, leze, shiko që kërë i tha O, ju njërës, punoni Se jini të punu në ditë të shkurta Si që është a shpetë, qëkon ditë, leze Për ditë të gjatë të të khirejti Paseshve ka thonë Ka thonë, ju jeni duke punu Në ditë, në vendin E I cili përfundon Për vendin i cilis përfundon Parëmë, ne punojnë në leze këtu Për një vend qësë Përfundon kjo, për një vend që nuk përfundon Ka thënë, ju jeni në shtëpin e mërzijave dhe lodhjes duke punuar për një shtëpi të begatiz dhe pafundshmëris Po këtë du njëhove zërë ne punojmë, po e dim që kena me lanë Dhe po e shpesojmë atë i cila së përfundon Ka thënë, në fund, dhe kush do që së punon me bindje, mos të lodhët Kurdë që të çes punon me bindje, mos u lodh. Ai i cili sbeson edhe me bindje, çinaka na mu takon me Zotin Xhella Xhelalu me hin xhennet dhe me shpothu bi xhenemit, mos u lodh. Shkij kalova se çkimu shpërvli për kurgjë. Nëse ti e ban adhurimin teknik, por ti sbeson që Allah ka më shpërvli, atë nuk e ke kuptuar fen Allahu tebareke tebareke we teala. Pas e ka thën Bilal ibn Sa'di, ka thënë ne jena popull dukmi me mend po sikur s'e dam nëse shemë të thon di ti diku rrug, arri me mend të minimial normal do më thonë atit ti, ai më mend çikun vetë ashtu. Se ti nuk e llogarit vetëm pa mend. Ka thënë Bilal ibn Sa'di, "Kaan qawm la ya'qilun." Ka thënë sikur se s'kena mend. Pse ka thënë "wa ka'anna qawman la yuqilun." Ka thënë sikur ne jena popull që s'kena bindje. Pra, ne thena kena besu Kur'an e Hadithe, me laç dit e axhirete të llogaria, po sikur s'kena bindje. Veprat Vepra <coughs> ka zona kibinjja nuk kibinjje. Sillet ka zona kibinjja nuk kibinjje. Vepra para ahirat ka zona kibinjja apo ki? Apo kibinjje. Gjithashtu vezërt ka Ibn Qayyim al-Juzeyyini vini rreth kësaj fjale, megjithëse është e gjatë, por shkurtimisht Ibn Qayyim al-Juzeyyini ka folur shumë për këtë, dhe përmendëm disa prej fjalëve të Ibn Qayyim al-Juzeyyini për binjjen. Dëjallozë Ibn Qayyim al-Juzeyyini e bien sepse njeriu vezërt kapet ka për këtë dunjë dhe nuk i shkohet në ahirat. Dëjallozë ka thotë në Lime ti me dariju E salikin Thot, da u, da u. Nuk është dopsuar Ajë që është dopsu o, Të akkara men të akkara Dhe nuk është vonu Për akkiret ajë që është vonu Illa bi hubbihi Lil hajati wal baka Poz nga dëshuria që e ka për këtë dunia Dhe mdeja në këtë dunia Dhe dëshuria Dhe dëshira që e ka Që njëzit ta lafdrojnë Dhe gërdia që e ka që njëzit mështë ta Nëntëmijë, ka thënë, sikur ai ta kaputë shpresën në këtë dgjorat, kret pengesa drejt ahiretit do ti ndërpritet. Edhe një herë zonë. Cela janë dy pengesa, të cilat njerëzve ua bëjnë që mos shkojnë në ahiret dhe mos kenë bimën në ahiret dy. Një. Dëshilla e flakt këtu me vogjenat e çës boh. E, e kanë provu para neve, mbrajtrit, për anëdorët se çse kanë buar. Dhe e dyta Lafët e njerëzve Wallahi sa njeri I ka shku fut, huq Feje e vet, bindje e vet E di se një mesej dhe sa qashtu A ma dhët kam e më thambe a i muhe Gjero kam e më thambe të merë në gjaf Sa njeri dhëtë manin zemra Se sa qashtu A ma kam e fol njerëzit E kjo kam e fol njerëzit dhe zër Qishtu i ka nane Bu Talibin qafire kalam E Bu Talib dhe zër pak parasin e vdek Shka i ta penga me sëlam Thu i la ilahil Allah shpoton në khiret Qa i tha, o, e kisha, tha Nuk kanë që kurejsht Edhe gratë Edhe gratë e kurejshtve Kanë me nëknu e Kanë me nëknu për keq A nëse njëri nuk duhet shumë me pasgajt Dhe që ka poj njërzit Ne kemi po fjalë të njërzit Mendimet të njërzit Apo I kemi po fe Fe, fe Jo se kanë me thonë ki Ki kështu Që ka të interesant që kanë me thonë njërzit A vinë ato me ti në vërë jo Që ka po të interesant që kanë me thonë njërzit Po të edhe që këtë format që ka i e tash Në cëllën do format që ka i e Dikush të të si e mirë Këshu që gjithë në dhe më dhezë Qa është me dobishme Qa të një mamë shafiju Qëshirë që ka me dobishme Për shpitin ta dhe për bajas Mësë shirë majtës dhe tjatë tas Për zeshat, i i si këtë asilë dhezë Qa të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t më lavduo njerëzit dhe mos kjusën, më të nënçmuar. E kjo s'mund të më arrijë Zot. Andaj ka tha me peng Ameray on sallallahu alaihi wasallam, <tër> kush e hidron Allahun, duke i kënaqur njerëzit, Allahu i ban që të njerëzit i hidhrohen atinat. <tër> Gjithashtu Zot, dje dorë ka bërë me se bindja në axherat ia shkurton njeriu të shpresat në në këtë botë dhe i kanë e uh, sjell dietale në varg prej ngjarëve të cilat argumentojnë për për këtë çështje. Tregon Sufjan ibn Uyaine, thotë Kahy hi... Abdul Malik në Xhave, ndër ka pas po Salim të binin e Abdullahit, të binin e ibn al-Khattabi. Edhe i ka thonë që që që mbret dhe kryetari i muslimanëve. Edhe i ka thonë në Xhave. Ka thonë "lib për mbretit" qka dush, për lip për e meje, qka dush, i ka thënë, më vjenë mare, Salim i ka thënë, më vjenë mare, që në shpina Allahot, unë, lip unë qaw, me t lip të i kanë tjetër, unë në përshë e kumë anë qafë, me të lip tia, me lip Allahot, a tërë i ka thënë, ani kër dalë a jashtë, fol në prapë, kër ka dalë jashtë, i ka thënë, lip tash, parëzin qafë e keve, tash lipëm tash, mbreti, Selim ibn Abdillah Nipi i Omer ibn Khattabit I ka thonë A do me t'lip prej nevojave të kësaj bote A prej të akiretit Jo ka thonë për dënjojës e të akiretit nuk ka mdorë Për dënjojës e të akiretit nuk ka mdorë Dhe në gjashmi ka mdorë e zërë E njëti ka mdorë edhe Ebu Hazimit I ka thonë brejtit A po do me t'lip për dënjojës a të akiretit Ka thonë lip qka dushë i ka thon Salih ibn Buhazin tetëri dietari ai trali ka thon më zë ka thon e kam në kërkesë të ti umret ai vogzu ka thon se li diçka kë ka van kur të vinë melekul moti me më morr shpirtin thuli më ka dale o ka thon ashtu s'më na më përzi e ka van kur kur të jap at urdin ahirat për më shkonën xheran naleti me ushtrin tale ka thon s'kena takat ka thon po ti kur jos pa takat s'kam et li Në vajdasme, po, pati bija. Kyri ka thënë, Salimi ka thënë, "A taheret e ta dunjas ka me dhipa. Dhe njëpi i dunjës ka thënë, 'Unë kesh pa arzit në çhape.' Pa arzit kesh çhape. Dhe ai i cili e ka në dorë këtë dunjajën, kur gjobi dunjës ul, nuk i lipa." Ka thënë, "Amenon ti se unë kur dal pi çhape. Ja lipi Allahit dunjajën, ja lipi mbretit dunjajën që se ka në dorë. Ro ne pa arzit kesh në çhape." Allahu e ka dunjën në dorë. Kur gjobi dunjën nuk i li pa. Ka thënë a mendon ti se unë i ja alipit diku që s'ka dorë kur gjob? Ja li. A dishi bi ajo çka? A dishi bi ajo çka? Ti e për shembë keni dos pasanik, milioner. Dallat kur si li pi dunjën? Kur gjob si li? Edhe vjen i fuqara, mendja se e ma veten, thot li vllazh ka dush. Po s'ka më li pa unë e kam dosin milioner. Kur gjob si anti li? Për shembë Allah dush më i madh. Shej ka thënë Salimi, ka thënë o oh, o oh, mrad. Unë Allahot në qabe Kur gja për dunja si lipa A e mi lip shka dojë Shka dojë e me pësë kitë e atina Ka thonë në e jash, jashtë qabës Në njëri që s'ka ndorë kur gja A shpirë të në vetë Që ka ti lipja ati Që ka që në vëzë që farë Pre bindës që e kanë pas në akiret Pre bindës që e kanë pas në akiret Andaj, kanë thonë disa predjetarve Kanë thonë Bindja me dobishme është ajo e cila ta madhron Hakën në syrin tanë dhe ajo e cila ta zvoglën tyje gjithë shka jashtë të haku bindja dhe zhë falasht ajo që jashtë të koranit kur gjoshë duke të interesant ajo që jashtë të zotit kur gjoshë duke të interesant që kjo është të lezër bindja në laun të bareke të bareke o tjara dhe bindja me dobishme është ajo e cila ta forcon shpresën dhe frigën zemën të anë çka bindja dha zot. Që ti më shpresuat e Zotit dhe më pas frikë Allahut te bareke te bareke ve te ala. Këto është dobia e tretë e bindjes. Dobia e katërt. Ose bindjen Allahun xhelaluhu ta sill mundësinë për të përfituar prej argumenteve dhe fakteve të Allahut te bareke te bareke ve te ala. Fat Allahu xhelalu al-Quran nesur al-dhariyat wa fil ard ayatun lil muqinin. Në tok ka ajete për ata të cilët kanë bindje. Pse ka thonë për ata të cilët kanë bindje? Sepse ata që kanë bindje nuk nuk marrin mësim. Thot Imam El-Qurtubi, thotë, këtu në këtë ajet, ata të cilët kanë bindje janë për qëllim ata të cilët janë të dijshëm dhe e dinin prerin se Allahu është Zoti i tyre një. Dhe e dinë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Zotit dhe pejgamberi i tyre. Dhe këta njërës janë të vequar në këtë ajet si, të vet, si e vetë mja klasë që përfiton me meditim në ajetet e Zotit Gjeli Gjelalu. Pra vezër në univers ka shumë ajete. Pëse s'mori njëzit mësim? Njeri ju vezër i kishë mjaftu qilë dhe toka që kur mësë pi bojgjuna Zotit. E pak ta mi besu Allah suhaneve tala pasër pëse një qilë për mi krijo vezër që kur doje është lënshinë Allah u Gjeluala kur doje të be azabë kur dohet ta çon tokën ju e dini do ke ndëshi kine një parcial dokumentare se si e shpjegojnë fizikantët sa le çat tokën kompleto çat ku tash i vërtetën mrena çka thot Allah o xha bir qarunin fa khasafna bihi wa bidarihi qaruni çish që donai dol me pasurinë e vet Allah vetë çajtëm tokën hinja i mrena me kët pasurinë e vet dhe kina kemi pa në kohën tonë bashkëkohore dhe zë që tokash rafshuka rafshuka rafshuat kompleto ka me kët shtëpi që i ka mrena Dhe ala, zër, dhe, në tokë ka shumë a jetë Për ata se kanë bindje Pse na e shohë mi tokën të uqa Ove zërët, që ke tokë shana jetojna Allahu gjelluar e dridh kur doje Allahu të bare kjo talë e ban tërmetin kur doje Allahu e shafit kur doje Qëtu që shqytu në e ti veshë Ta dridh, ta, ta shafit A më në nalë? Shë më në shmë nalë? Dhe a i cili e dinë Mërë kështu shemë, dhe zërët Në se dikush të të të qyë dhe E kam dugmën. E kam dugmën pullën. Me më me çhemu, ta zonati je i shtrim spital. Je i shtrim spital. Edhe ajë at, aj atë aparatin që merr ti oksigjen e ka ajë në dorë. Po shire, veç jashtoj këtu, më shumë ti shkon. Çuçi këshir ditat njëre? A, move mos e mo zëtoj bezman. Nuk ban harama me shtyp. Çuçi lutja ata, pse? Mo. Ajë thot unë më me shtyp, atë shkon ti. Dhe zë shemë dhe Allahu qëllu ala Kun fejekunu, bahu dhe bahu dhe bahu dhe bahu Sa i duhet vëzë njërit për me dhek Për njërit për me dhek Sekund Shkon Por ketë sekund dhe U të me ruë Allahu qëllu ala Kur anë vdhekën musibet goditja I dhe asabetum Musibet, goditja Vajajat sekratul mauti Bil haq Vjen agonia e vdhekjes Për këta syrë, shikar Në tokë ka shumë a jete Po përse në nuk i marrim Se s'kena bindje Nuk kena bindje Për këta syrë, ka pruni shembo Ebu Hamid e Ghezeli Se si njëzit i besojnë se BIPV A si besojnë Allahu Gjeli Gjelalur Qëpar shembole? Thot e Bu Hamid e Ghezeli Rahim e Allah E se supëzojna Thot të... E supëzojna e ka menën e njerit Ama i trupin e ka të vokët Si s'murën e pasë njerit Thot e dhe E ndjerë nga bubrecin në lejtër Abo, në lejtër Thotë edhe haja që Lapsin të shkrujt Abo, qka shep aj Vesh vijet e zezë Thotë kanë më me mëzonë të vijet Abo, së bubreci i vogë po, Thotë kanë më me mëzonë të vijet Dhaj me ndonë sa ato vijet Janë që e drejtojnë vetë munën Abo Thotë, po mu së më konë e bubrec Së më konë njëri e diqë Lapsin të shkrujt Më konë pak majmë që me diqë D Po me qan besimtar a edin se kët dorë e ka dorë Allahu i jëluala. Po kështu është edhe rreja, mjegulla, rret kulbin shi. Po njerëz i thonë, thonë me mendën me bureç, me bureç. Çe ato kamera shi. Kush ta di kamera shi? Tu i te bavëç viat. Ju dhësh dikush ato. Pa ju thon Allahu shle shiun, dhe pa ju thon Allahu na lë shiun, zbat kur gjò. Më sa haro kë çe mëso. S'pash har në punon me trunin e bureçit. U nga vend një bela, o nga zuni A i qka u dhe e qëta A i qka u dhe e qëta, zot t'jot A i qka, si kur ti, suposoje Suposoje ke qit në fletë një bubrec Edhe e ndjek, e ndjek me, me, me laps Edhe a i kujton që janë të mdjek A ti qka vanë, unë e me dasht Të marë komplet për fletës në zeri këto Edhe kështu shimë rëllatë më i lartë A dhe i mund shpesha ti më, më të rëthu Mes prova Po e vështë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Besim pa do me, me pas bindjen Allahu xhela xjelalu se gjithçka esh çfar veprimtari e Zotit subhanehu ve teala aj kujdese per kete univers aj kujdese per neve dhe aj ka po fakte shumta ne kjo donjave shumta te cilat thotim am kurdubi jo nuk i marrin pas njerze te cilat njerze te cilat kan bindjen Allahum, të bareke, të bareke, ojtala, Jusuf, Allahu te bareke te bareke ve teala dhe ne sura yusuf Allahu xhela wala kur i ka perment ajetet ne tok dhe qiell çfar ka than wakai min ayatin fi ssamawati -ardi, alejha, wa anha dhe dhe Allahu te bare kjo e tela Sa ajeti, sa fakti, sa prova Në qijej edhe në tok Kaloj njërzit ka ato Thot dhe ata ja këte një shpinë Adhe i bukaj me gjuzi e ko një liber Kur fletë për mjekët Thot mjekët ishë ndash mukan Në tërsi vësindar Fatë këtësishë është të këmë tërta Duhon mjeku dhe zërë Aje di mas mirti se organët e tua dhe tatina punojnë me një forçë ka kur kusë të she. Organi punon dhe zërë, zemërë punon, veshkët punon, mushkrit punon, pangreasi punon, gjaki, qelizat, damar, pompojnë kret dhe levizin. A ma mjeko mas mirti dhe di se kitë këto janë të dheqera për një forçës tjasht me, kur t'ju thoi a i nalo atë s'punojnë mu. Na s'punojnë mu. Quditësh Mushkrija dikujna i punon minjeher I punon talët jetë Kur si në alët Dikujna minjeher i, i, I pengon mm -hmm. Dikuj që të, të ka reagohet Ata du të më konë shumë të binqëm Po të nërkot që fatkesisht Nuk kanë binje në laun të bareke Të bareke o tjela Gjithashtë dhe zër Dobija e pest E binqës Oshë se ajë njeri cili si ka binqë dhe zër e, Ishtohet durimi Dhe mungesa e durimi të është munges e binqës Ngesa e durimit është Munges e bindës To që i khulisamu të emi, e mi Rahime Allah Sështë e mundur Që njeri ju të ketë sabër Vetëm nëse diçka Ja qëtëson zemrër Dhe knaqët me atë Dhe ushejet me atë Dha jo është bindëja Pro njeri ju e se nuk ka mundësi me Nuk ka mundësi me bosabër Që me bosabër e se? Kitë belate dë njëzë Vështisit dë njëzë Po së nëse Qfarë? ka bindje në Allahun te vete Alla e cila bindje e ushtej. Ka dole, sabr, do të vjen eksmoral. Por këtasia jo, e Zot. Ne duhet ta ushtejmë vazhdimisht zemrën me bindje, pastaj kjo ushtejmë pjesën tjetër. Ne do të shkapohen ato shep. Ne ushtejmë vetëm vezë me ushtejmë. Po në realitet lazer, çaj jo bukshka te ja çon trupit. Ato pjesët organa të tjera se morrin çështu. Jo, aty ja çon luktit. Lu këti pasaj e drejton si cili të organi a japë që ka i duhet Dhe si cili organi e merë pjesën që ka i duhet Ama veta jo e regulon Që ka të që e khusam dhe mire Së mundë njeri me pasapër nëse s'ka bingë Që që me pasapër? Që që që dëronë një vështisi Për këtë asu ju vëzë njeri ju Nuk duhet t'i delë që ka shkatë Në për nga mërë a.s. Së provave kërëshi Ndërkohë që ai s'ka bingë të qasë për ato ë nivel. Përkëta shojëson se zemra e njeriu zbrazot për bindjes, zbrazot edhe prej për çfarë? Zbrazot prej durimit. Andaj dhe shojëson se ë uh, kur ka ndonjë sprov, ia ja u ndjer sprova m pa bindje që ka me zemër dhe ja ban lafët keç çka i ka fol, sikur mos i pason edhe mba keç. Sepse sepse sprova vëza ka lë të ti e çka çik ki kadren. Keç çka i folë e mohabet jot. Njeri mu me pojtë 23 vjetë Vjen një slojshë në që që ka që i fatë të ti Që që ka që i këllëpin Po, ti keme nuk që i përshimu dhe i e superman Ti nuk që i shtotim një gjohës Ti e shtila e tokës Pa ti së bëhatë kur gjo Ama sprova dhe bjen venin tanë Apo, sprova dhe bjen venin tanë Për këta syrë dhe zërë pengamberi Ion sallallahu alai i sellem Qëfar i tha sahabeve kura ta një dit për ditve Than filani Shehit Filani Penga sam ikishte kalzu Allahu Jellala ne bimë Jibril se ayon ziar. Tha, nuk ështu ështu, fa nuk është ashtu, fa yon ziar. Një sahabi thot, "Shkoj ta shoh." Shkon e ndjek çat personin që ka thënë sahabët këtu ulën në xhenet. Peygamberi ayon ziar. Shkon e gjen atë njeriu ai ende si ka dalë shpirti. Ka luftu, ka luftu, ka luftu dhe ende si ka dalë shpirti. Dhe çka ka bëllëzët mungesa e durimi deri fun. në fund. Pa ndonjë U ka një plegost dhe u ka një para vdekjes Sënë ka bo sabër t'i dale shpirti Tështë punë e radë Qëfer ka bo dhe zërë Që ta përshpejtoje këtë Këtë dhimje t'i ja për fund E ka vënue shpatën e vetë në tokë Me atë Të mprehtën për pjetë Dhe ka kësimin bita Edhe ka thënë kësabë ju sënë të këtë sova Të vërthetën e ka thënë për nga meri sënë E ka vëra vetë Ç'ka vazo, ka luftu, ka luftu në fund se ka bëu sapo me zhveset. Azo nuk janë, nuk janë, nuk janë rregullat e jetës çysh i mënojnë ana, çysh i mënojnë njerëzit. Apo, e shpall vetën durimtar, çysh e shpall di vetën durimtar, Allah. A keni vazo? Mos e ki ka lënë temp dhe do të ne bajazor. Çysh unë un, shumë intereson çysh shpall di vetën durimtar. A ti gajira? A ku e kët, ku e ke provu ti vetën ek sot më ra. Për këtë asojë të sahabi, ka shkelta. Për këta që kanë diskutit i dhara ka qenë mënafik, apo ka qenë gjënoqarë. Se, sepse për nga mesëm ka tonë hini në zanëmë, e vrajti, e vrajti vetë. Për se ka tonë për nga mëndërë i sërë zemëlem, a i ciljevret vetën me dhe çka, dhëtë dënohën në akiret me të njëtë. Dhëtë dënohën në akiret me, me, me të njëtë. Thotë jimë në kajim e ljuzia. Thotë, në varsit që ka robi prej bindjes në Ardor prej anës Allahu te bareke ve tere thot as kohë dhe durim për kaderin që Allahu jilonia ia çon. Çësoku ky është një lloj ë, domthonjë sigur arteria me zemrën. Patjetër me punut ditia. Patjetër me punu a tudia. Unë më thotë kujta di shka. Zemra e punoj me artera duhet me te hequr. Shkove. Allahu gjaku ne permend kudret mbi njeriu çka thot? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ne i mangat njeriu se sa damari qafës por me të punu kria me punu këjtë komplet qëtu me të analizë qonë kafën këpëret në zemër e therë këpëret kafën në damar edhe pastaj do më dhe të të të tëra për këtë rështu i bënkaj me gjuzije njeri ju sa ka bindje në Allahun në shëriatin e ti fejnë e vetë qaq ka bindje edhe në qaq ka sabër dhe në goditit e kaderit se Se kjo ka dhe zë lidhje me Me qëfar Lidhje me Kër dhe në ty së prova Qasë sakibinjë se zotit a ka qu Qasë ti qëtësovsh A nda ishpesh njërëz e leze kur Një, një skenë të caktuar tjetës Kur së mundet me komendu Se kjo më pja lajës në dure Thotë për shemë Shumë njërëz Kur i ban dikush zullum Thotë mirën me hakmari Ma bani, ma këthej Këshyre që ish ma banën Thotë ndërsa besimtarë të vërtejtë që ka bajnë, bajnë i stikëfarë. Edhe thojnë, o zotë, ti me da është i nalë, ma se si ke nalë, unë i kam fajëtë. Shkojnë që ka këti skenën. I bëndë e mija thotë, kur dikush të banë të izullumë, më kanë të i, i besimtarë i nivellit lartë, që ka banë, thukështu. Allah, ja mundët me nalë që të shka pa më shajnë, mundët me nalë. Mundët me nalë, mos i shane, mundët me nalë. Mërë këtë asë ju është transmitu një transmitim nga Musa a.s. që ka përmenim në qajbë dhe di në medaljë që salikin se Musa a.s. i ka thonë Zotit vet ka thonë o Zot e kam një kërkes ka thonë urdhra o Musa e klip ka thonë në ligojët mështë flasën për mua mështën bajeh mën kur kush gjebet mështë vojët keq i ka thonë Allahu qëllu ala Musës o Musa asë përvejti se kënë bëket ju a dhe za në k Si shajn Allahun xheln xhelalun, si shajn Be ngamberin sallallahu xhellem, si shajn Islamin, si shajn Kur'anit, e pasaj qehoh une te, valla mshajti filani, uincan Allahin te shaj. Nicesh ndeshoj Zotin, nicesh ndeshoj Be ngamberin sallallahu xhellem, kuhin te ket listash, ka shkaj to lipti. Dhe shpatkesisht, shum ma shum snazxumi kur na shan dikush neve, se sa me pa fa dikon Facebook qe kash dikush Allahin. He, shkurdim shojna, po kur dikona shoh nam shëmo e kash hopi nga muhammed, le Zoti allo ja, shopin. A ma, a i diti kur nuk zë gjumi, kur të qojnë ti, nuk zë gjumi, pëse be atë të forë filoni, a ka dë një natë që së të kazon gjumi, për i do një statusit, komentit, dikujna, kër e ke patë e shalajnë. A ka dë një natë, së të kazon gjumi, pëse qish ka mujtë, a e shifnë një o leze qish bëjnë foto, e do mënë karikatura, duke u talë me Allahon e pengamere, në salaj, shifnë në për komentën, së ka o që Ja shoppingon merrën sallallahun kështu më radh. E mirë ze pse nuk na zonin ditë gjumi pikë tisikletit. Ama më bëmën a prek nemon. Qishot Muhammed Qubri rahimehullah, disa njerzi e bojn fejen për fatçusht fejes, vetëm për fatçusht fejes. Skam shan mua, asho feja. Kushun pengon mua, u ka pengu feja. Kushm del mua pengesa, i ka dorë feja pengesa. Ka dalëse si pejgamberti. Të nuk e pengamar asun se amë gamar. O kush, për ka mund të ti e gabim tari ka mund të tutitin e gabim tari e këtë në mëra për këta si u dhe zër sabri është të farë si rezultat i bingës në Allah unë të barek e vëtjala thot i bënkaj i më gjëzjia thot zot i unë të barek e vëtjala në surën rruma i të gjëzjdi fësbir inë waqdë Allahi haq wala jështë khifën në kellëdhina la juqinun thot Allahu gjene gjelalu duro o Muhammed Sabur o Muhammed, duro Sepse premëtimi Allahu të shti vërtet Dhe mos të të bojnë Të leht Ata të sëtë nuk kanë Bindje Bini reshje, shpjegoni më kaj me gjëzije Allahu e ka urdhruar Muhammedin sallallahu alai sellem Që të bëndurim Dhe mos të në gjason me ata të cilet Skanë bindje Dhe si rezultat i kësaj Skanë sabur Thot i më kajim e gjëzije Thot Në munges të bindjes Mungon e dhe durimi Andaj jenë bërë të let Dhe pasta janë trajtuar të let Nga anë e Popullit të tyre Për këta syje nëse arihet Bindja dhe e vërteta Do të bënin durim Dhe nuk do të ishin njërzë Të let E pasi që ndodhi e kunder ta Ata edhe zbën sabër Edhe ishin të let Shikovezër të let Pejgamberi sallallahu alejselam e ka sill një shembull në hadith, "Çysh janë njerëzit që nuk i punojnë trumbinin e natë dhe nuk kanë njerëz të rradhë." Ka thënë Pejgamberi alejsallahu dhe selam, a dinë se kanë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, ka thënë alejsallahu selam, shembull janë me shembullin e popullit tën. Ose shembullin e njerëzve që ka kollë zjarri. Dhe kanë filluar fluturat me ardhe zjarrit. Kanë vënë të ardht, e ka bërë këta ibn Ka'im el-Juziye se Flutura është i vetëmi e vetëmi e fluturake që oma e leta. Por shemë, a e kini pa, cële a ma e letë me mitë, a flutur në mizën? Flutra rrë që ati, ti ishkon, me flutur në mundë shumë aletu, a letu, apë e mitë i qëtu, apë e mitë i qëtu, që pëse sotë të rovake? Nuk lëviza janë, edhe fmija e mitë. Ndërsa instekte tjera dhe fluturake tjera ikin ma shpejtë. A po, por shemë, greza, bleta, ato kanë në dojë rezistence, Nësa flutuar në që ty Për nga me zame ka mërshim për flutuar Ka thonë vjen rëzjarit Ka thonë Une i, ju kapi juve për tesha Prej për prapë Largohoni Ka thonë ju Merë një hovë në zjarë Sikur që merë hovë flutura Sikur që merë hovë flutura E këni pa flutura vjen Thuti se ka merë një shpejati Ti vjen ati e myt Ka arë në vdekje Ka arë në vdekje Thotë i bënkajim Elgjë Thotë Sikur njeri ju të kishte bingje dhe të kishte sabër, zdo të ishte i letë, me të cilin do të njeri do të luajnë epshet dhe tekat, sikur që lunë era me gjërat e leta. Këni po kërë vjenë era vëzër e fort, qka merë? Gjërat e para, qka i merë? Plu, hura, gjethat e rame, a bo, a shpia së një merë një herë? Se ka temela jo, ka themela. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n errat e epshit sama njëri lejt ka krijuën më thotë harama vëbë jo vota pra ekë ka dalë mërzë jo. s'hat më njëra jo ai është njërzë akuşkan njërzë devoshë me savë do të kaloj sa e vë këto haram mos e gjero usi sama njëra njëri un bindje ash më durimtar dhe s'në shkund edha e epshit dhe sama i lejt andova se njërzë janë vënë pas epshit janë njërzë të lejt ato fri më Jezu Abo, aki për aji, sot e do një vajzë, njësot, jopë e sa një kur gjo, a tjetërën Kënë një muzikë sot atë tjetërën, tjetërën, një epsh, një raki, një asëi Se, se është i lehtë Thad Allahu gjeluar në Kur'an, duke Kërëtuar për mënyrën Se, për e e vet. E zukhruf, Faraoni, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kuro kam lehtë faraoni me parinë e vet. Ka thon, po ki popull ndemësh bashkujojmë. Sikur që flasin sot nëpër tavolina tim blu dora kështu. Kathon, oh, këto janë me me vezet, ka thënë, ok, to një rand të mos morë bashkujoj. Më në asfalti më strohoi, ne më më interesoi. E vëse, ka ka shumë në mashtrua besimtarët. Besimtarët ka mundsi më mashtrua pse sa i ka besuallallahu, ka besu pejgamberi sallallahu alaj. Kur ti i merr kreta skenat dhe i xhun Kur'an, ato ta japin diagnozën. Kur anjëri i lehtë, a gji po Ti jesha njerëz, ti jesha njerëz, janë çuditë se sot më edeni mos hina në porskena të të ndryshme. Ti jesha një zë buzhemu, deri diapo buzhemu, e ka quajtin kriminal, e ka quajtin brutal, e ka quajtin vrasës. Sot i thot vlla, ti më i miri eksumara. Në kjo ze i undon njerëzër pse? Se janë pajsh. Istakhfa qawmuhu. Janizet mendjelet, siban mall askush. Për këtë as i yolazën. Jo faraoni sikë çshhuro njerëz vetë ato turmave me me me me i robrua që mund njëzë vëzër, turma se i të kubi Rahimahullah kër fletë për faraonin dhe në gjarit e faraonit në Kur'an thot dhe faraonat e sodit të cilët i kanë robruar miliona njërës ashë në peshore ma i fort një njëri apo milionat milionat vëzër që mund në përshem vëzër një njëri, një milion njërës i odheq një njëri, pas milion njërës i odheq Dë zguzojnë kur gjami thonë Se, thëtë Allahu Gjelluvala Me një ajet, me një ajet shkurt Me një fjali Alla kete ka dhe në zyme Qysh nodhë kjo Qysh mund dhe zënë një kriminal, një tiran 80 milion njërë si Sulemi Lëviz Me një makinerit vogër shka e ka Thëtë Allahu Gjelluvala Fës të khafë qalmehu E ka logaritë faraoni poplin e vetë Me një lejtë Këto ka dhe në këtë njësoj mënojnë Këto më nërë në bëq me hangur, kur dush i simla që ish dush? Abo, pasë të ka thanë, fe e pa uhu, dhe si rezultat i mendiletsi së popullet, ju binden faraunit. Ju binden faraunit. Për këta si jo dhe zër, njeri ju duhet të bëhet i randë me bindje dhe i randë me durim. Dhe i le në si e li. Dhe i një rekësoj, të kemi bëhet nisa një zi, e keçkuptojnë këta, foth për shemb un jam seriozën fe ke të më rol të këshirit gabim e the s'amrola me me xhvendetin e fesë ti mundosh më ka sikur se ka xhej pejgamberi oh sallallahu alaihi wasallam çka dhan xhedidi ibn abdullah radiallahu an s'kan pa njeri më të buçeshës se muhamedi sallallahu alaihi wasallam ama sa u qonë zor fort feja sa u qonë fort feja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zë s's provat i kanë as njasë ka lëkund as njasë ka lëkund i kanë ardh ulloj ulloj ulloj lësh prove nga më të ndryshmët i popej nga Ahmede sallallahu alejhi vesellem ka çëndruar sikur që ka rrua Allahu o Xhelalohu fa staqim kema umirta i ka thënë Allahu o Xhelal sunhud rreçu she urdhru rreçu she urdhru ama kjo dhe zot s'ka të bëjë me buzçeshit s'ka të bëjë me buzçeshit ti banu hazë për atë frimën e epshit ti mos umqish tra mua asun mes vëshish tra mtije çka kiti mëmro çka dom nuk ka zonjë zë mëmrola se ti e më i fortë feja shkolide që kurjo kjo shkode vaje as i san me me e, me fenallahu te bareke te bareke wa sala fot ibn qaim aljuziya fot për kët arsye i thuhet si celit njeri që e ka mashtrua një njeri i prisht i çka i thot istahafuhu i thot ku i pa te mend Allah për shembull zë me të morr diçka ti për shembull një fëmijë me thon unë të jap ti 10 dinar Ti mi jep më në 6 bi Unë ti jep ti 1 euro Ti mi jep më e 100 euro E përshemë unë ti ki 30 vjet A i ka përshemë 5 vjet Edhe ti përshemë tazajna mashtrohojsh Edhe ti ka zonë di kujna Që ka të taj? Po ti a himin me me Fëminja ti ka mërë parë të apo O vedër pa e di nëse Kjo s'kenë sa që duke që shalake okay. Ndo dhala ma keq Njërja jep fene vet di kujna Thot me reti që Gjendejti Se që odën thë ka me në req Po fol E nuk e asme Quran, asme hadith, asme a nuk e kishin as me Kur'an, as me hadith, as me sahabe. Nuk e kishin kur gjatë. Pse? Se thot po fol mirëti, po na folin mirëti, po na e, a e ke pa? Po na çojshin përpara. Ti ç'osh 10 veti dhë gabata po na çojshin përpara. O në vorkal me stië, leja të kam të çoj përpara. Për këta sjellës besimtarë nuk ka mundësi me u me u të çpordor dhe mo abuzuar me rrugën e tij. Thati ibn Qayyim al-Juzeyy wa al-khafifu la yathbutu. E ajë cili është i letë në mendje, nuk rri fort, nuk është stabil. Thot, bile fluturon, ndërsa ajë cili ka bindje është i qëndrushëm. Nësë ajë cili ka bindje, thot, është i qëndrushëm. Thot, i bënkaj më gjëzje në uh, libreti El Fawaj. Thot, lezeti i akiretit është shumë më i marë dhe më i gjatë sa lezeti i dunjasë. Nëse azi i dunjas është shumë më i vogël dhe më i shkurt, sa azi i ahiretit. Njësoj, është edhe dhimbja e ahiretit me dhimbjen e dunjos. Pra, nahera dhimbja më e gjatë dhe më e madhe, në dunjos dhimbja më e shkurt dhe më e e, e vogël, thot. Për këtë ashyje, thot tër çështja është te imani dhe bindja. E tër çështja është në iman dhe bindje. Për këtë ashyje, nëse zemra ka bindje të fortë Dhe futë të thellë në zemër, atërë njëriju i jepë lezetit të akirejtit për parësi i paratë lezetit të dënjës. Më shumë njëriju vëzë me posë bindje. Hajde kam jetu një qindë vetë, ketë lezetit kam i provuë, në alët. Kam e hinë zarë në akirejt, a kodobi, s'kodobi. Hajde kam jetu 500 vjetë, ku të në alët, me akirejti nuk në alët. Për dashurinë e Zotit mban qejën, njëri më me pas bindje, në Allahun xhelorë dhe në Ahiret, dhe më hiqë fort në zemër, ku nuk ia përparsi kënaqësisë sa i vota glanë zakëretit, shkrahason Allahu. Fudhail ibn një... Muqan Ahireti pilloçit, dunya ja pjalltanit. Në ish dashmi dhën përparsi ahiretit para dunjës. Pse ajo ka thënë nuk kryhet, kjo kryhet. Ka thënë si bëhet me njerëzit kur është e kundërt do të them dikush e akhireti janë keq llojësh keq a dje ku të shkosh runa zot a çu s'na kam dje do keq llojësh tamam a ja pau të zot atje në në disa probleme të arrobe në Dubai apo përfshi do të them vrushime të mëdha dhe çuboni dobi gjithë ato kera të mirë pasuritë të mboja atë fuçi a kellemhim bil basar Si kur lëvizja syrë Një lëvizja syrë është urdhër dhe zë Ta la ujë urdhër edhe Abdullahu Vjen urdhër Allah Edhe kërje Tho dhe mënqajim El Gjojie A i cili ka bëndjen Allah E ban dhintën e dunjajës Për një largudhë dhimjësë Akheret Për një largudhë dhimjësë Akheret Tho sheikh Abdulkadr El Gjilani Abdulkadr El Gjilali, vëdjetarëve të, të shuar të muslimane Thot, teri du alejën e thkall Ka thonë, vinë shpesh vëstisit kësaj bote Rëndesa, ngërkesa Me javnu këtë sprovë dhe këtë bela kodrave I këshin qa A të njeri vëzri vinë sprovë të larta Për këtë asyjë të të lau gjiluara Në jakin a dhana manetin edhe qilë dhe të, të, të kështu ke ka paranua Thot, a bëgadir El Gjilali Thot, mirë po, ka thonë, e marë balin edhe e vënëjsejtë. Ka thëmë, ka thëmë, dhe thëmë, fe innëme alë usri usra, innëme alë usri usra. Pas të thëmë, Allah u thëtë Kur'anë, pas gjdo vërësisijë është një lecimë, pas gjdo vërësisijë është një lecimë. Thëtë, pas të thëtë e ngriti kokën, thëtë edhe më largohon krejtë, edhe më largohon krejtë. Po, rezult, merri u koh shumë përsëritje në këtë dunjë. Por kur e kujton Allahun subhanallahu te ala, kur e kujton ahireten, kujto kujton se veç kujtoj nisat. A keni parë mjeku kur thot prit pak se nalet, po. Ça e keni parë kur e mashton avjin, çe ukri, ukri, ukri. Wallahi nefti çu do të më thonë apo ze. Çe ukri, u sot, çe, otrozvet, a jeto ras jeto. A a dinë se Ramazani s'ka mësh? Çe ukri, pidë të spor, bile do a keni parë me çepollë. Shkoj bekummi. A do shkoj më shpejt. Se me ze se ninon. A përse së të shkoj i imri? Nuk do me shku në akirat E qish të shkoj i bekum, i shkoj Shku më, dhe zë Wallah, i shku Së në kam edhe, dhe zë Së në kam edhe E kanë vetë njërën për djetarë E bubëkër Ayesh, rahim e Allah E kanë thënë Ka thënë, kur më të ut? Ka thënë, kur më të ut? Ka thënë, a i ke po katërdet? Ka thënë, po, ka thënë, kukë për ti Rrujë Kjo vleni dhe para to që e kanë 13, a dhe që e kanë 20, zë nuk i tijet. Hma e që e kanë 40, e dhe zërë. Qka prit, odo, qka i tu prit? Qka i tu dashën? A të të? ki patat, që e dhe punë të drejtë? Qka kim e drejtë u, ti mo, odo? A i të kalëzëm qka kim e drejtë u. Ti të kanë me, supposime, që e të 20-30 vjetë. Qka kim e drejtë u këto vjetë? A i të kalëzëm? Jashta që ti mu pendute, zote gjelluarëa, dhe me vnut bal Amma probleme kohë dhe zërë Te bindja Te bindja në khiret Për këtë ashtu dhe zërë Shiko që ka thënë A dhe lëkatele gjilani Vinë së probat të mdoja Jau jap Jau jap rëzimej në Kur'anit Ma zdo vështë që si i gjenë letësini Ka thënë dhe të gjitha Letësor Gjitha shë dhe zërë Ka thënë dhe sabrej Djetarëve Ka thënë uh, Ajetil hiletu fil emri Idha eqbële e një bira Wa idha edbëra e një O prajë që acost i dhe dhe ž player, a zëmjo prguj puede l'he come, Ajar pas të akin, A mu në nga? Su në nga? At dan dezlu mes corrië qëˇonis me sit jde e tazë nga bit. At dan recurë qër Jamор sër Rinë, Sarkok He Sayukë Sec Hero Yen nga bit. A zëmjo prgë gjefça që Academy di Shqole dhe dhe dhe体. Q këtë dhe dhe dhe dhe. A zëmjo prgëと思います me sityn. Ska Ramys he. Jilwala, Për këta si, u lezëm, besimtari me bingën në Allahum subhaneve tjera, e përfiton durimin, a njezë sot ju mungon durimi, u lezëm, ju mungon durimi në dozat larta, në dozat të larta. Dhe pas e lezëm ka dhe disa pridobit të tjera, përse kohën e kam baru, përsa që jemi të është në kohën verore, dhe jafrohet të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ko, e jacis Kjo, këto janë pes dobinë dhe levërditës Ne imësojmë nga bindja E lusim Zotin e madhë Që Allah o timboj zemba tonë Me bindjen Allah o subhane vë tjallë E bu tembush Allahu ze matona me bindje në Kur'anin e Zotit, në fjalët e Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Elusim Allahun te bareke ve teala, që Zoti on xhelalut të mëson ç'të jetojmë në përputhje me rizallahun Allahut subhanuhu teala. Elusim Allahun xhelalut që Zoti on te bareke ve teala, aty ku ja kemi çlluar Allahut dashproblemin e kujtë që kemi gavour ka çambre me edhe për şeytanit. Elusim Allahun inshallah na fal, aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu, innehu huwal gafururrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Right.